Ištění z listu Efesky a poštol píše. Pán vás učinil světlem. Víte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem.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 Plné soustředění, odhodlání a vynakládání všech sil. Boj mezi světlem a tmou, mezi dobrým a zlým. Zde bychom se ale měli na chvíli zastavit. Nemáte s těmi výroky také nějaký nepříjemný pocit?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 Apostol nás ujišťuje, že jsme novým člověkem my, ale opatrněji mluvíme o tom, že jsme jen věřící. Víme o sobě, že není jen černé a bílé, ale že žijeme nejspíš v takové šedé zóně. Ano, snažíme se, ale jsme se vědomí toho, že se ten nový život ve světle často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 Apostol nemluví o ovocích, tyto skutky jsou totiž neplodné. Nejsou součásti žádného duchovního růstu, ale naopak projevem lidské vole. Jsou právě křiny lidské. A vlastně jsou nelogické, nejsou potřeba, křesťany se na nich rozhodně nemají podílet.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 zkoumat a nazývat správným názvem. Umíme to nejlépe s pohledem na kříže a vzkříšený Ježíše Krista. Slovo, který nám umožňuje vládnout nad hříchem není prokletí, propaganda, překlikování, ale slovo, který opravdu zvítězil nad hřichem,